Boas noites, eh, a todas as maracas e maracos que están aquí hoxe e algunha troita que tamén vexo por fora eh, aí. Eh, benvidos a este, a este local. Empezamos aquí una, bueno, una, una, un proxecto que xa fixemos en Santiago, na troita armada algunha vez, e eh, agora eh, bueno, traemos para, para aquí, esperemos facer eh, máis eh, sesións como a comoa como esta non. Eh, bueno, pues, eh, xa dixen que agradecerlle moito a consuelo por moitos motivos, pero sobre todo por, por, este, por este malentendido final tan ben resolto pola súa parte con tanta xeerosidade. Eh, non. Bueno falamos de Consuelo Bautista, conocénmola a todos e un moita cara non lle ponía, pero si sí conocemos perfectamente a súa, a súa voz porque, bueno, ela é nacida en Barcelona, pero leva na Coruña xa desde o ano 89, que veu aquí a traballar bueno, como correspondente da agencia F e tamén na, na, en Radio Coruña, na cadena SER. Eh, bueno, ten unha, unha parte importante dese, dese éxito que ten Radio Coruña, non? que é a emisora eh, máis escoitada de Galicia. Poderíamos decir, quizá e que, no, que é a emisora eh, privada máis escoitada, bueno, porque igual a Radio Galega é máis escoitada, pero claro, o ámbito é distinto, non? A Radio Galega son os ointes de toda Galicia, e que, se si, si comparamos os ointes da, da cadena SER de Radio Coruña cos da Radio Galega no é mesmo ámbito, pois ganan por, por goleada eh, tamén, non? Bueno, eh, a presentación, non digo máis, é eh, así de breve, porque esta é a presentación, eh, pois máis pobre. A mellor presentación é a que vai facer ela, as cancións que escolleu, é o que nos vai contar. Así que, moitas grazas, é... Eh. Grazas, Fernando. Bueno, ante todo, tiña que agradecer moitísimo eh, esa visita de Romualdo e esa proposta e de todas vos e todos vos tamén, dende logo que sí, eh, porque verdadeiramente... Eh, Os maracos forman parte da historia sentimental da Coruña, dende logo, e da nosa maneira de ver o mundo, e ver as cousas. Eh, e eu sempre tive unha relación especial eh, de moita cercanía e de cariño con algunha das persoas que os integraron dende sempre. E ademais, eh, bueno, en realidad o que vivim foi unha aventura gracias a, a esta proposta, porque empecei a pensar como era, imaginei en momentos da miña vida que esquecera completamente. E iso permitiu-me tamén facer unha... digamos un... como un, unha... ter unha aventura, non? Conmigo mesma en relación ás cousas que vivía, e como vivía, e cal era a música que eu escoitaba e por que escoitaba. Bueno, eu sou unha nena que nací no ano 66, teño 59 anos, Eh, tiña dez, eh, nove dez, cando morreu Franco, veño eh, dunha familia moi humilde, de Noubardis, Barcelona, eh, con meu pai que eh, é dunha familia murciana que emigrou a Barcelona eh, na posguerra, e eh, non volveu á súa vila, eh, cun irmão de él que entereime hai oito anos, e en realidad de él contou a meu homem, non me contou a min sequera, Eh, foi militante do Partido Comunista na clandestinidade, eh, despois dunha anai que, valenciana eh, que chegou a Barcelona para eh, cuidar a unha, tía, a unha irmá súa que perdía o fillo, se supon E entón quedou ali e nun baile do Casinet de Horta coñeceu a meu pai e xa quedou para, para toda a vida. Eh, entón eu vivín a transición... En, dunha forma especial, gracias aos meus curmáns. Eh, son dunha familia de moita xente e de rapaces que estudiaban, que se movían. Meu pai tamén tiña moito interés por todo o tema político. Eh, gostaba lles a zarzuela, gostaba Certa parte de música clásica, que é a Allenda del Beso, que si eh, as cantigas bueno, e os temas de Paul Muriach, a súa orquesta e demais. E eu me drei con todo eso e despois escoitando as conversas do domingo na miña casa. E nas conversas do domingo das miña casa os meus curmans sacaban a guitarra e empezaban a tocar. E entón tocaban, pois, que se si deixou maciza qualsevol dia, qualsevol nit, pode surtir o sol, aquesta de eh, benvinguts, passeu, passeu, da la Tristó farín llum, casa meva es casa vostra, se si es que n'hi ha casa de algú, ou la gallina dit que non visca la revolución. ou Rosas en el mar, por exemplo, eh, o meu curmán Joaquín, cantouma por primeira vez na guitarra, e ele xina, Como primeira, en honor a toda aquela época e a miña infancia, en realidade, porque a miña infancia, eh, lembro de meu pai levando a casa, por exemplo, un libro de letras de Víctor Jara, enseñándome Juan sin Tierra, cousas deste tipo. Igual para unha nena tan pequena non era un máis convinte ou si. Sí, porque eu penso que son xornalista en parte, gracias a aquela época e a todo aquilo Ou me decía, escoita a tele e dime o que pasou. E eu escoitaba a tele, eh, vin como as eh, cortes xeren, as cortes franquistas se fixeron no jarakidi e cando chegaba a casa e decía, pues mira, había un señor que se levantou e dixo, no, e outro dixo, sí, e outro dixo, abstención. E dixo, moi ben, moi ben, pois así, e agora me contas outra cousa, vale, pois. Eh, pois no mitin do outro día, a quen tiñamos que votar? Pois a Benet, Candel e Sirisi porque eran os que iban máu senado polo se, suC, non? Pois este tipo de cousas. E iso vivino eu e vivín, por exemplo, ese Rosas en el Marco que me enseñou o meu curmán Joaquín. E ele xín unha versión con Maciel para empezar con unha muller, porque me seguían todo homes. E, además, Maciel era unha persoa moi curiosa, e para min era tamén alguén moi especial, porque había na tele pensaba, ai, que muller máis, máis forte, non? en medio de, eh, am, da negación que moitas veces se veían tras mulleres da, da miña infancia, non e admiraba moitísimo. Eh, cantou, además, que non cantou Serrat, cousa que tamén se falou moito na miña casa, eh, cantou aquel de «Yo tuve tres maridos e a los tres en envenené», pensaba unha muller envenenando os seus homens. E esta versión de Rosas en el mar eh, parece moi bonita e unha forma moi Linda de comenzar este percorrido entre todos. Está Masiel con Luis Ferardo Aute. Mas fácil de encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar. Ainda e Rosas en el mar. Oi busca a razón de tanta falsedad la mentira es obsesión y falsa la verdad que ganarán que perderán si todo esto pasará es más fácil encontrar rosas en el en En el mar hoy buscando un amor que quiera comprender en el mar lay, lay, la la la la la la rosas en el mar lay, lay, la la la la la la rosas en el mar bueno aí está Esa primeira que andeano non era un directo, non? Pero Sí que collimos, Fernando de Maiseuva, que vimos sobre todo polo tema este de Maciel e que comenzara tamén unha, unha muller. E, para mí, a Ute foi unha persoa moi importante, evidentemente, como moitos cantautores. Despois, chegou á universidade e ali eh, iba moita xente da música a dar concertos así porque así. Empezou a facer xornalismo en, en Barcelona, na Autónoma de Barcelona, e das primeiras dos primeiras persoas que vai alí a darnos un concerto así de gratis porque sí, además eh, corriase a voz un campus a outro eh, foi Lluís Jack e nada eh, Alí estive neu en casi primeira fila Eh, porque, bueno, eh, escoitaba polos meus curmáns repito, eh, fundamentalmente eh, ese tipo de, de cancións, non as cancións que eles cantaban e, de pronto, escoitei en directo esas cancións. Entón, eh, estiven pensando que can canción poñer. Sabía que si puña la estaca, ¿no? eh, sería como moi emocionante para todos, ¿no? para todas e todos. E, eh, E verdadeiramente, Steven, pero vamos, a punto, falaba tamén con Fernando, ¿no? o al bandulé o la gallineta, o cal que neixen flores a cada instán que mo as monjas do meu cole, o Sagrado Corazón de Barcelona, e ¿no? ensinaronme esa canción. Bueno, foron unhas señoras que despois foron a a visitar o féretro de O Franco en novembro. E despois xa nos estaban ensinando en o setembro seguinte el Virolai, el Limno de Cataluña e todo absolutamente se reciclaron rapidamente, non? E, e siguen ademais aí nessa posición. Bueno, en todo caso, finalmente, dixín a cantiga que é un máis canto de Jack, que é unha canción que me acompaña sempre, que ás veces lle decía a Fernando que canto hasta no coche, <risos> e que verdadeiramente para min é unha unha lección de vida, que en realidad é o poema de Cavafis, que al viatxe a Ítaca, e ele xín é unha versión curta, de forma que non está a parte del mes llún, no? que en realidad é a aportación de él, que no? eh, que fala precisamente de non aturarse nunca, de seguir sempre, sempre para adiante, eh, de cando hai cadenas, de quitarlas, eh, de mirar sempre para o horizonte e avanzando. Entón, se vos parece, eh, escuitamos a IAC. Aquesta sí que é sí en directa. Llamase un concerto O novo camp do Barcelona que foi moi importante. Penso que que é a fer el viatge cap a Itaca. Has de pregar que el camí sigui allà ple d'aventures, ple Que el cami sigui Que siguin moltes Les matinades Que entraràs en un port Que els teus ulls ignorades I vagis de ciutat Per prendre descaçades Tenga sempre Has d'arribar I és el teu destí Però no fossis Gens la travessia És preferible Que duri molts anys Que siguis bé Fens fundeix dergis l'illa Ric de tot el que hauràs guanyat En el que en se esperar que doni més riquet ella no hauria de sortir. I si la trobes cobra no és qui tal que t'hagi enganyat. Sabi com t'hauràs fet. Sabràs el que volen dir les además uns músicos impresionantes. Entón esa rapaza que estaba na universidade tiña por unha parte, digamos, esa visión eh, toda esa eh, maneira de ver as cousas que en realidade viñalle viñalle viña da casa e do momento que estaba que se estaba vivindo, non? Que e tamén o momento de eclosión da modernidade, da pós-modernidade. Entón aí na universidade Outra xente que viña así porque si sí, eran, por exemplo Manolo García e me Purtet. E <ríe> tamén pasaba mesmo. Tiñamos pues, esa sorte, que estábamos na universidade e se corría a voz e osaba pola bañán ven Manolo García. E aí estábamos todos. A ver, que que aportou a modernidade a, a nosa xeración polo que veixo? No? Aportou outra maneira descarada de, de ver as cousas. Eh, viñamos... De, dunha sociedade, non, por unha parte moi loitadora, que intentaba superarse, que tamén loitaba pola liberdade de demais e a modernidade, ou a posmodernidade, o que aportou foi, pois, ese, digamos, ese desfacerse dos pesos, non, que había, intentar ir, pois, un pouco a ironía, e quizás incluso a al que todo vale, que non pasa nada e que todo pues, dá un pouco igual. Non é a maneira que teño eu de ver as cousas, pero disfrutei moito coa música dos oitenta desa época e eh, dos concertos eh, sencillamente saltando e pasando ben. Eh, de forma que, aínda que non seña digamos, o que poda definir a miña vida, sí que forma parte desa de etapa da miña vida. E Insurrección pareceme un himno como eran os himnos para os posmodernos, non eh, ademais un temazo con cual vamos a escoitar do último de la fila, Insurrección. ¿Dónde estabas cuando tanto te necesites nadie es mejor que nadie pero tú creíste si de fe Si lloras tu puerta verás el dios. con unha estética almodovariana a tope <risos> eh, o cine de Almodóvar foi fundamental para min, para a miña xente da universidade, para os meus amigos e eh, tamén representaba esa maneira de ver as cousas con despreocupación que non me saía palabra antes eh, e, digamos, esa gana por outra parte de disfrutar sen tabús, eh, sen tanta regla no? doutra maneira e verdadeiramente foi un, un aire de un, un, vamos, un aire fresco na vida de moitas de, de moitas de nós e eu estou moi agradecida a aquela época, que época en que conectei co cine, eh, que para min é absolutamente fundamental. Eh, por certo, vin todo Almodóvar, evidentemente, eh vi cine clásico a tope porque ademais eh, fixen eh, asignaturas de cine no, na universidade e o que provocou foi sencillamente que entrar en contacto cun arte que xa me acompañou sempre e que forma parte da miña vida dunha forma intensísima, intensísima. Eh, vi muitísimo sin de clásico a partir dese de momento eh Steven, eu intentei estar sempre eh, en contacto con un, unha forma, digamos, cunha maneira de unha ventana ao mundo que me axuda a coñecerme mellor e a coñecer mellor a xente e a coñecer mellor a sociedade e xunto coa literatura, para min é verdaderamente importantísimo, todo o que ten que ver co, co cinema e con aquela época a nivel cultural. E entón, eh, imos evolucionando, imos cambiando, e, deixadme un momentinho, eh, atopo eh, outra pata digamos, do meu desenrolo, que é todo o tema digamos, eh, pois un pouco máis espiritual, ¿Y como conecto con eso? Pues outra vez de Franco Batieto. <risa> entón, tamén eh, fu un concerto moi especial na Catedral de Barcelona, eh, que era un concierto tamén gratuito, Eu sempre, naquela na época era todo concerto gratuito, porque senón non había maneira de chegar a nada. Era concerto gratuito, guitarra e cantigas dos meus amigos, os meus curmáns e demais, e como moito, como moito, algún curmán meu xa traballaba e entón me pasaba os discos que ele xa escoitara. E así pois foi cando puden eh, coñecerben as letras de Lluís Jacques, de Serrat, eh, tamén eh, con en terán contacto cos ingleses e demais, no? Pero bueno, en todo caso, eh, a, o descubrimento de Batiato foi moi especial para min. o ecos de danza Sufi que foron na follio CD, digo o disco que se escoitou en castellano, digamos, na, no mercado discográfico español. Eh, bueno, foi un regalo, ademais, da miña parella, a primer regalo que me fixo, porque sabía que me gustaba moito a bateato, eh, pensou que era unha forma de entrarme ben, e acertou. E, e despois escoitei tamén a bateato en, en italiano. E estiven pensando que cantiga elegir, porque gústame moitísimo eh, a, dos, mm, esta de eu que yo quiero verte danzar, vale? Da de, con pero verdaderamente quizás para min a canción de bateato máis importante eh perspectiva Neski e concretamente en italiano. Entón, se si vos parece, vamos a escoitala. Alice. Con Alice. Así a, tamén hai outra muller ademais nesta neste percorrido Con 20-30 gradi sotto zero incontrassato sulle piazze vuote contro i campanili A tratti come raffiche di mitra si disintegrava i cumuli di neve e E, e, e intorno ai fuochi delle guardie rossi Accesi per scacciare i lupi E vecchi coi rosari E intorno ai fuochi delle guardie rossi Accesi per scacciare i lupi E vecchi coi rosari Seduti sui gradini di una chiesa Aspettavamo che finisse messe e uscissero le donne Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. Ivi, ivi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. Con la mia generazione Le donne curve sui telai Vicino alle finestre Un giorno sulla prospettiva Agnieszki Per caso vi incontrai Igor Stravinsky I, I, I. E gli orinani Messi sotto i letti Per la notte un film These immense stains of revolution Eeri ordinati messi sotto lei, ti per la notte un film, These immense stains of revolution Ee stuv edavamo chiusi in una stanza La luce fioca di candele, lampada a petrolio E quando si trattava di parlare mas sempre con piacere E il mio maestro mi insegnou com'è difficile trovare l'alba dentro l'improvide E il mio maestro mi insegnou come difficile trovare que unha rúa de Moscú. Eh, bueno, aparte esa da cantiga de el mi maestro me enseñó como é difícil de eh, trobar el arma dentro del umbrir, para min é que, que verdaderamente eh, vina eh, prácticamente nun ciclo no Foro Metropolitano de Barcelona, de, da Coruña todo o cine de seis tenas máis importantes. A Folga, o Acorazado, Tot, tot, tot por certo que en algún caso a a un home que este aquí un dos cabezudos que se chamaba Paco Vázquez. <ríe> Co cual, ¿vén? Eh? Curioso, bueno, además o seu concello, a súa estaba dentro da formación de cultura precisamente ese ciclo. Contrastes para todos e todas sempre, como dificilito de pararme dentro dun tiro, vedes? Entón, bueno, eh chegamos a teatro e chegamos a miña parella E introduciu na miña vida completamente a unha persoa importantísima que en realidad forma parte da nosa vida cotidiana, que é Bob Dylan. Ten, bueno, controla un montón de tanto él como os seus irmáos, todo o que ten que ver con Dylan, e eu tiver algún contacto con, con Dylan a, fundamentalmente polos meus curmáns coma sempre, xa podes dar vos conta, e tamén polas monjas, porque el saber que vendrán, saber que estarán, partiendo a los pobres supán, era unha cantiga de Bob Dylan, e entón, rapidamente, os meus curmán dixeron, espérate, eso que tes aí, mira de que ven, no? e escoitará el Brolyndy Wind de algunha cousa máis. Eh, pero, verdadeiramente, eh, Dylan converteuse nun personaxe da nosa vida cotidiana e concretamente esta canción del New Morning eh, para min é moi importante e eh, para todos nós, para meu fillo que está por aí tamén para a eh, miña parella que está por aí importantísima e entón queria poñela porque é moi importante para todos nós incluso para miña filla que hoxe non pode estar que está de viaxe, pero tamén é moi importante unha canción vaso, bueno, maravillosa Conseguimos esta grabación eh Le voy a darle un dedo la grabación. A little he would ask Take a woman like you To get through To the man in bed Stone clouds are raging All around my door I think to myself I might not take it anymore Take a woman like you okay see take a woman like you to get the A Fernando Amin parece chulo poñer esta, porque parecía unha grabación destas de medio piratas, ¿no? o vídeo, e que era verdadeiramente o que era do estudo de grabación de cando estaban, eh, pois, pues, ponendo, dando forma esta canción, non? Despois, chego a Galicia, porque estivera facendo prácticas eh, coa ser en Salou, e despois o ano seguinte a miña parella díxome que había posibilidade de prácticas aquí en Radio Coruña e entón vin a, a facer unha proba e colleronme. Entón fixen as prácticas de verán aquí porque pensaba, ah, mira, si estou, con, estou co estou coa miña parella e tal, e resulta que despois colleronme para todo, tamén ofrecéronme quedar. E quedei. E entón vin que Que aquí había outro idioma e eh, como, bueno, eu por sorte eh, teño facilidade e estaba acostumada a vivir nunha sociedade en que na miña casa falábase fundamentalmente castelán, meu pai fala catalán, eh, tamén eh, despois na escola en sociedade falábamos catalán co cual foime bastante fácil mm, empezar a falar tamén, tamén galego e fixe, no? Eh, fundamentalmente por todo por eh, respeto por ideología e porque se si estou aquí tamén teño que falar galego evidentemente e mm, ele xina ademais unha canción de SES que me gusta moito e como me gusta moito estar aquí ele xina a canción Milonga de aquí <risas> que ademais ten unha letra Eh, tamén moi especial, no? porque fala absolutamente de todo. Dixo, di, por exemplo, eso de eh, que quere falar... Eh, esta de... Ah, voz, eh, que quere dar voz ao silenciado incluso aquel que non sabe que está silenciado, no? e que tamén é responsabilidade de todos nós. No? Intentar que a xente salga eh, pues do, da oscuridade en que pode vivir, no? en un momento determinado. Entón, gustame esta canción. E a, mesa, a miña nena cantaba moitísimo cando empezou a entrar en contacto con SES. Nuria estaba todo o día con mi longa de aquí. Bueno, pois pues, É unha canción que me gusta. Esta canción é do Chan. É da xente, é da terra, é chamase... Bueno, é xa dixen, o día que compuxen a canción ajotei toda a inspiración na letra. Había que puñere título, era unha mi estaba en galego, escribíra eu e puxingi mi longa de aquí. Con aire fresco de mar, puro feridas y gaseloitos, que se xan pucaso moitos e necesario sanar. E vendo o mundo rodar, tanto tumbos de vencido, dou por perdido, perdido. E recollo que quedo, eco que me queda vou, seguindo o meu percorrido para seguir camiñando fago noite na esperanza apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons e nutro-me das cancións que dan cores de existencia evitando a disidencia de obrigado vivir que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E cabo do silenciado cantar quero compaixón Ca querence ca emoción da que non pretende nada máis Que seguir namorada mentras que de corazón Aspiro a soñar experta pra facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorri en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo Emulando canso reo reconvertido en poeta Que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro Un hollar sempre tristeiro E pensamento no ar onde vou ao meu cantar Onde non hai cartereiro E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E do silenciado cantar quero con paixón Ca queren feca que emoción da que non pretende nada máis Que seguir namorada, mentras que de corazón E invocando a redención neste recuncho do mundo Vai o meu cantar profundo Com a terra ultramar, coroza e seu meu cantar a saberme secundada Ainda sendo a bandeirada, dos que as le de perder Por vos é que eu vei morrer sentindome acompañada En a liberdade aureado melódico elemento Bailar risa co lamento e o cego co soñador Comparia co gañador y o rebelde conlastrado que co sentir mutilado ignora ki lo que usei, por el que o berra lei para verlo liberado Como vi e quero bailar o ritmo do que vive ilusionado e cabo do silenciado cantar quero con passion la de que emoción da que non pretende nada máis que ser namorada Mientras que de corazón Quero bailar o ritmo do que vive ilusionado E cabo do silenciado cantarquero con paixón Ca que querece que emoción Da que non pretende nada máis Que seguir namorada Mientras que de corazón Ademais, é que se esqueme de maravilla. <risa> Con o cual, todo moito máis fácil. Bueno, pois... Eh, despois, eh, fíxenme... Mayor. Eh, Bum, fun aprendendo... <risa> fun aprendendo cousas. E, como vos decía, o cine sempre, sempre me acompañou. Entón, eh, tamén me acompañou sempre a música... E escoito bastante música clásica porque sintome moi ben cando escoito música clásica. Notome como cando escoito bateato, sabe? que vou baixando o pistón que me cal... que calmome, non? E entón elixín unha peciña moi pequena de Bach que ademais eh, ten moito que ver cunha película que me gusta moito que é Hanna e sus hermanas de Woody Allen. Entón, aí... Mm, hai un momento en que bueno, en que mm, se escoita esta, esta peza eh, nunha historia de amor que hai, que logo, bueno, xa sabedes, ¿no? todo. <risas> entón, bueno, eh, hai máis un poema maravilloso de Cunings, ¿no? con solo mirarme me liberas, e eh, esta peza de Bach eh, parecenme eh, dúas das cousas máis bonitas que hai no mundo, se pode decir, porque costa-me moi moito. E ele xín, eh, concretamente, unha versión de María Llau Pires, porque bueno, é unha gran pianista e unha persoa vinculada tamén a, a esta terra. <risa> unha cousa que pasaba sempre na miña casa cando se cando se veía pola tele algo de algún piano de música clásica ou así, era que se decía sempre, "Pues és un watching, non és un rock", porque resulta que meu pai eh, traballaba, era encargado dunha tenda de música clásica en Barcelona. En Nas Ramblas, ademais, en Musical Emporium se chamaba. Eh, nas imaxes da Semana Trágica de Barcelona que hai, vese xa o, o cartaz desa, desa... desa tenda. Bueno, é unha anécdota máis. É que aquí acabei de ver e pensaba, meu pai diría rapidamente, un rock, o que seña, que non sei ben eh, cales son xusto just... as marcas. No? Eh, bueno, quería avanzar con outra muller, que é unha rapazada desta época, pero un pouco tamén da nosa, porque naturalmente o longo dos anos fun entrando en contacto cada vez máis con co o movimento feminista eh, e evidentemente para min é moi importante todo o que teña que ver Cos roles, as maneiras, de, as maneiras de vivir as maneiras de enfocalos. E esta rapaza que é de Barcelona, xa todo moi mediterráno, sinto porque é que son dali, non podo evitálo. Eh, creo que enfocou de forma moi intelixente eh, todo o que é a mensaxe eh, para as rapazas novas e para as mulleres en xeral. Eh, Rigoberta Dandini, a que fixo, por exemplo... Perra, que saiu, foi unha das candidatas a Eurovisión que al final salió a la outra chica esta, que se movía mucho e que se chamaba Chanel e que tamén este verón as nosas tanxugueiras fantásticas e as propias tanxus cando falei con elas despois de que, bueno, oh, dios mío, que pena non tal, decían bueno, e Rigoberta é unha persoa moi interesante eh, porque son rapazas superxenerosas, ademais no? e entón A verdade é que na casa empezamos a mirar que era isto de Roberto Abandini. E vimos o vídeo de Perra, estaba moi ben. Fumos ao Pelícano a ver un concerto que deu en Barcelona, que de, esti, en Coruña, que estivo dous días. Entón, no primeiro día, xa estebamos ali eh, a miña parella, a miña filla e maixeu. E verdadeiramente, nese concerto escoitei a maior parte das cancións E unha, unha canción que me chamou moito a atención porque seguro que sobre todo as mulleres que estamos aquí tamén os homes. pero as mulleres vamos, coñecémola témola bailado o temola feito seguro bueno, al menos eu estaba aí todo o rato facendo todo o que decían os payasos da tele incluída esta canción entón gostame moito a versión e a volta que lle de Urigoberta o sea que si vos parece podemos escoitala A Miami ha dicho que un día Estuvo bastante perdida Le he dicho eso nunca se pasa Me ha pasado su single por Whatsapp Hoy Paula me ha dicho que un día También se siente incomprendida Después hemos estado de guasa Bailando tuerca en la terraza Y es que parece mentira Que a todos nos cueste la vida Pero de repente hay un día Que grita ¡Joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas Y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen. Y ya no nos veis hasta él el... Lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar. Pero no pudo lavar. Porque tenía que bailar. Así bailaba, así así. así bailaba, así así. así bailaba, así así. Así, bailaba así, así así. bailaba que yo la vi. ¿Qué haces? Fuerte. A ver, pero ¿cómo es? Para adelante y para fuera Ah, culo. Es cosa de espalda, la mm. Nos hemos tomado unos vinos, he dicho que cuando las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 Conservo mi vida Y aun no sé si es drama o comedia La niña no puede lavar Porque es que tiene que bailar Si sí, bailaba e a mi non que me pasou en ese concerto de que non coñecía a canción e de pronto digo esto e me emocioné pero montón en serio foi un momento casi epifánico dicen wow me entiende alguien la niña no tiene que lavar porque tiene que bailar por fin eh, bueno e y... Entón, bueno, seguiu pasando a vida, seguiron pasando as cousas, pero quedou o esencial. E o esencial quizás está na viache a Ítaca e en Serrat. vale Entón, para mí Serrate, todo. <ríe> que non podo decir eh, todo, absolutamente todo. Eu podo coller Spotify, non necesito ser... Eh, bueno, non necesito ser premium ni ser absolutamente nada me ponho a serrazo, fago así, empezo a cantar todo que. Sai. estive no concerto final da Coruña coñecino ademais eh, no María Pita a verdade é que foi un privileixo absoluto para min e para toda a miña familia, as fotos que me fixen con ele non pararon de rurar en todas partes e dinde as gracias por todo o que nos aportara a todas e a todos nós e a, a meus pais e a, e a min, e a meus amigos e a miña irmá e a todas as persoas as que eu quero. E entón, bueno, pois puxen na canción que máis me gusta de él, e que canto tamén todo o rato. Bueno, eu son unha loca no coche, calquera que me vea. Ás veces, estou escoitando a radio, a ventana e riéndome de cousas eh, que contan por aí, ou estou... Bueno, tamén bueno, que canto mollón, e canto tamén na casa, canto en todas partes, o sea que, bueno, si vos parece, podemos escoitar Mediterráneo. En o concerto de Madrid o que atopamos do último, dos últimos concertos. que han perdido en ti cien si pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de ingreso La fuerza de ventura tu alma es profunda y oscura de tus atardeceres rojos te acostumbraron mis ojos como el recodo camino soy cant soy y usted no me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero que le voy a hacer y si yo nací en el Mediterráneo nací en Así si te vas Después de besar a mi aldea Jugando con la mané Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Diciendo de que se quiere Que se conoce y se te a amar mi barca mar, un levante o toño e desa que o temporal escoce sus alas blancas. É un torreiro sem duelo entre la praia e o cielo. En una ladera de un monte máis alto que o horizonte quiero tener buena vista que esta canción como firma, decirvos que estou agradecidísima por esta aventura que o foi, que intentei facer as cousas con corazón e coa maior autenticidade posible e coa maior franqueza posible e que a... o que le xin foi... Todo o que me saiu máis, eu pensei, pensei non moito, grazas a Fernando ademais por axudarme a todo e, bueno, isto o que que son. Grazas.